Кантемірівської. Підійшов він тоді до повергнутого Берії, який уже почав очухуватися, і сказав до завмершої аудиторії «Питання на повістці дня у нас одне, товариші. Кому буде принадліжати власть в страні?» І з усього розмаху тепер лише не коліном, а блістящим сапогом, який пройшов від Халхінголу до Рейхстагу, зафутболив щосили по яйцях барі ізнов, що той до самого свого суду не міг упомниться, переклинає їх за їхню небувалу величину і болючість. І справа, звісно, не в тому, що Хрущов потім знову Жукова заурал, за Урал заслав, і не в тому, що нашу славну Кантімірівську дивізію відправив вже не за 134-й кілометр, а аж за 375-й. Справа лише в одному, що проти шальки з беріївськими тренованими тяжкими яйцями упала на протилежну шальку лише одна крохотна П'ятнадцятикопєєшна монетка. І вона переважила. Театр одного. Декорація зображає християнство. Один актор. Якщо тебе вдарять у праву щоку, здригається від удару, то підстав ліву. Здригається одного ляпасу. Якщо тебе вдарять і в ліву щоку, тоді... Замислюється, о, ось, то підстав груди, здригається від поштовху. Якщо тебе вдарять у груди, то підстав живота, здригається знову. Якщо тебе вдарять у живота, то, лякається власної здогадки, то підстав це, як його, ну, це саме. Зазнає лютого копка в це саме, згинається удвоє, як Якщо тебе вдарять це, це саме, то підстав коліна падає збитий з ніг. Якщо тебе вдарять коліна, то підстав п'яти, підставляє п'яти, смикається від удару. Якщо тебе завмирає в п'яти, вдарять то, то, то, то, то знарухомлюється. Отак. Кожного разу, коли в Гоголя питали, чому він спалив другу частину роману «Мертві душі», він відповідав дуже загадково. «Потому що я єсть, біл і буду рускій письменник". Ніхто не міг витлумачити такого резону. Хто б таки здогадатися міг, що друга частина «Мертвих душ» була написана українською мовою. За Валерієм Шевчуком. Траканвіліон естраопігійський мовив до стецька «Все йде, все минає». Так, погодився той, і рідка ептіца долетить середини його. З життя Це було в шинку, а вірніше, в борделі. Одного такого разу сиділи наємський Купрін, Короленко, Горький і ще якийсь демократ. «Палавой!» Голосно покликав Купрін офіціанта. Однак той не з'явився. Розмови точилися далі, коли Купрін гукнув знову. «Палавой? А ні відгуку». Тоді гукнув Горький. Чоловік, Той умить виник, так, що подивував усіх. Почому ми стільки разів тебе звали, Палавой, і ти не шов? А коли позвал Горький Чоловік. «То ти вмік явілся-то?» – офіціант потупив очі. «Потому що, – вимовив він, – чоловік це звучить горда». Ніхто за бесідою не звернув на нього ані уваги. Лише горки щось улівчиком записував на манжеті. «Спогади». Пам'ятаю, підходить він до мене, невисокий назріст, у кепці, з борідкою такою рудою, погляд примружений і усміхається, руку тисне, питається, як життя. Такий простий-простий, -прости. потім мені вже сказали, що то був Висоцький. Полягає у тому, що кожен інтелектуал, коли до нього доходить черга, мусить вимовити символ уліс. Домонтович, Джойс, Дзерколо, Тарковський, Лоліта, Камюш, Нітка, Висоцький, тобто Окуджава, Пендерецький.